і осмислювати себе на кліт досвіду свого народу. Отож, історичний романіст може звертатися до минулого тільки тоді, коли не обмене жодно з цих та багатьох інших запитань, але й тоді остаточну і вичерпну відповідь дасть лише написаний ним твір «Буде він холодною реставраторською вправою, кон'юнктурним наскоком на історію, Здійснить автор безпечну експедицію у відпрацьовані шахти давнини чи вдихне свою могутню істинно-шукацьку пристрасть сучасника саме в тій колізії і персонажі, чий досвід проєктується і на день сущі, і на буття кожного з нас. Роман Іваничук своїми творами утвердив себе саме в цій останній ролі утвердив наперекір періодам важкої, переважно несправедливої критики, періодам, коли деякі його книжки безпідставно замовчувалися, а самого автора критики не вельми толерантно підштовхували на сучасну тематику, де його творчий коефіцієнт корисної дії був або ж посереднім, або й нижчим ніж в історичній романістиці. Роману Іваничуку вистачило можності і внутрішнього переконання вважати несправедливу критику тимчасовим непорозумінням, а на це здатні натури лише сильні, талановиті, стоїчні. Про що свідчить одна з найбільших його перемог – вихід от цього тритомника, у якому зібрано найкращі твори відомого українського прозаїка. Саме за історичні романи «Вода з каменю» та «Четвертий вимір» Романові Іваничуку присуджено державну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка за 1985 рік. Оце, власне, й могло бути вступним словом молодшого письменника про свого старшого колегу, а решта – за читачем, який мусить осягнути твори, що війшли до третомника, заглибитися в думки і пристрасті персонажів усіх романів, повістей та новел-письменника, оцінити їх і все ж, якою принадною та ефектною не була поява нового таланту в мистецтві, все одно то свято скоро минуче. Ба навіть преречене на забуття, Якщо воно не продовжується І не підтверджується Довготривалим, а то й на все життя, Що залишилося, святом його розвитку, Його радісних змін, Несподіваних відгалужень Та ненаситного себе шукання у кожному. Отоді От читач має право сказати – Талант дістався тому, хто його заслуговує. Він належить саме тому, хто його вартий. Саме такий варіант творчої біографії підтвердив Роман Іваничук, який 35 років тому прийшов в українську літературу безіменним ще юнаком із Гуцульського села, а в переддень свого 60-річчя. Він... Широко відомий письменник, чиї твори можуть представляти духовність нашого народу на найвищому. Оскільки все своє зріле життя Роман Іваничук віддав літературі, ми маємо право розглянути його творчу біографію саме під літературним кутом зору. Адже у відомого композитора ми дошукуємося музичного в актора лицедійного. Художника живописно навіть у тому періоді життя, коли їхній талант іще не вийшов на люди, коли він таємничо зав'язувався в надрах особистості. Зрештою, то й цілком закономірно, бо митець формується все своє життя, а відрахунок його творчої біографії, як правило, розпочинається. З найпершого усвідомлення свого місця у суспільстві.